El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui anem fins a Terrassa, la cocapital del Vallès Occidental. Aquesta ciutat té un gran patrimoni artístic modernista, però avui ens volem centrar en unes construccions molt més antigues. Terrassa és actualment la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, hi viuen 225.000 persones, cosa que és gairebé com dues vegades Perpinyà. La ciutat la travessen diverses rieres i és especialment important la Riera de Vallparadís, convertida en una enorme parc urbà de 3,5 km de llarg, un dels més grans de Catalunya. En un punt proper al centre de la ciutat, la Riera principal de Vallparadís es troba amb un dels seus afluents cosa que fa que el parc tingui una forma d'Ey, amb la riera de Vallparadís que baixa des de la dreta i el torrent de Montner que baixa des de l'esquerra. En el punt alçat que queda entre les dues petites valls que creen els baixants de l'aigua, hi emergeix un complex arquitectònic que és com una petita ciutat formada per esglésies. Es tracta de la Seu d'Ègara, un recinte paleocristià que sembla que es va establir en aquell indret pel voltant del segle V, tot i que les construccions que s'han conservat són tres esglésies romàniques. El fet singular d'aquest monument arquitectònic és que és un complex format per tres construccions, és a dir, un conjunt monumental, que ja va ser dissenyat com a tal en els seus inicis i que s'ha mantingut fins a l'actualitat. Tot i això, hi ha hagut canvis arquitectònics i estructurals per adaptar el conjunt a les necessitats de cada època. El complex es divideix en les restes de l'antiga catedral i baptisteri que és l'església de Santa Maria, l'edifici funerari, que és l'església de Sant Miquel, i l'església parroquial, que és la de Sant Pere. El més destacable d'aquest conjunt monumental és la decoració pictòrica dels absis de les esglésies de Santa Maria i de Sant Miquel i el retaule de l'església de Sant Pere, a més d'alguns elements d'època romana. A més, el conjunt és un petit oasi d'arquitectura romànica envoltada per un gran parc enmig d'una ciutat densament poblada. La formació resident de l'Auditori de Terrassa, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, organitza cada estiu un cicle de concerts en aquest espai, amb un caràcter divulgatiu. Sentirem ara la cançó popular Margarideta, que forma part de dues melodies catalanes d'Albert Guinovar, interpretada per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i dirigida per Quim Termens. Hem sentit Margarideta, interpretada per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i dirigida per Quintermans. Avui, aquesta cançó que ens ha parlat de la Seu d'Hègara, una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.